Glosa. Adio, realitate, îmi ești străină. Simt tragica vină ce nu se mai poate suporta în surdina. Vina ne vină nevină și pentru toate. Am urgește de ziua, rana îmi plânge, sare și sânge ca și când aș lovi-o. Ce a fost, îmi ajunge. Adio.